Можливо, були в них якісь вагомі підстави вважати, що Ромазан тримав це все-таки у власній квартирі, – вголос подумав мужейко. «Можливо», – погодився майор, – «а от далі ми знову спостерігаємо доволі дивні речі. Не конше зрозуміла для мене сцена розправи. Ці двоє, вочевидь, не чекали такого повороту. Вбивця мав тримати пістолет у руці. Витягти пістолет звідки б не було і зробити чотири постріли». На це потрібен час. А вони також не діти. Принаймні, другий повинен був спробувати також вихопити зброю. А диви, обидва виявилися беззахисними, наче ягнятка. Ну, ніж у руці того, що в курці я не рахую. Гадаю, це не був самозахист. Загиблий дістав ніж для чогось іншого. Можливо, ним знову збиралися потрушити подушки або дивани. Безглуздо, погодьтеся, хапатися за ніж, коли за поясом пістолет Ніж, звичайно, повинен належати загиблому в курці, оскільки такий саме у другого в кишені Ви згодні? Обидва кивнули, а кобищеві – вдалі Пістолет мав бути у нього в руці, причому це не викликало підозри тих двох Це ще один доказ того, що вбивство сталося ще до відкриття схованки у вентиляційній шафі Якби знахідка вже була в них, навряд чи ті двоє спокійно б дивилися на зброю в руках третього. Так от, чому ж він витяг пістолет? Гадаю, збирався налякати Наталю Миколаївну, як перед тим її дядечка. А коли вона все виклала, почав палити по своїх спільниках, аби потім з ними не ділитися. «Де тоді дівчина?» – відрубав мужейко. кобище тільки скривився. Варіантів купа». Забрав як заручницю, забрав, бо знову не був впевнений, що взяв те, що потрібно, і так далі. А можливо, її все-таки не було тут при цьому. А може, коли він почав стріляти, дівчина зірвалася і побігла, а зараз десь переховується, налякана до смерті. А? Уявіть собі, він знає, що ті також озброєні. Якщо він уже почав їх дірявити, то мусив скінчити це, інакше хтось із них вихопив би зброю і також вистрелив. А вона прожугом фіт і все ну не встиг просто. Не впевнений, зауважив можейко, що так могло статися. Уявіть собі, з квартири вислизнула людина, яка бачила вбивство і вбивцю. Вона втікає геть і невиключено істерично кричить, або ж навпаки швидко залітає до таксофона і повідомляє, куди слід. Може так і бути? Може. Він, уявляючи це, займається збиранням гільз, потім виготовленням пензлика з квітки і написанням послань на стінах. А можливо, ще й схованка розкривалася після тих пострілів, а не до них. Він би не куперсався там так спокійно. Вона нікуди не втекла. А мусить бути десь із ним. Все сказане мужейком виглядало доволі правдиво. Майор лише мовчки почухав потилицю. Мобільний знову запищав. Чим далі в ліс, тим більше дров, сказав Кобище помічникам, які дивилися на нього, поїдаючи очима. Це Павлюк, відбитки пальців на ножі, дійсно того у курці. А от далі. Одним словом, на лезі сліди крові, причому група її не співпадає з групою жодного з них. Отже, він все-таки штрикнув його ножем. вигукнув Сердюк. А ви кажете, не знаю, не знаю, коби ще не звернув уваги на цей емоційний вигук. Його чи кого іншого, можливо, ножем погрожували саме Наталію Косовській, намагаючись витягти з неї таємницю. І щойно вона її виказала, ото наш невідомий третій почав стріляти. Потім, якщо приймати логіку мужика, він дійсно забрав її з собою. Раптом Сердюк гигикнув, зробивши дурну гримасу. Мала пришила дєда з пістолета з глушником, а потім тих двох своїх спільників і зараз збирається з Капіталом летіти на Багами. «Коли ми розкриємо справу і питимемо горілку, я сам буду так хохмити», – сказав Кобища. «А поки що рано. Отже, третій, той, хто це скоїв, знову не лишив ні зброї, ані гільз, і більше того, спромісся на ідіотський напис». Варіантів два. Напис зроблено для когось із певною метою, тобто він має сенс. І другий – «Написано для того, щоб заплутати слідство, завдати нам зайвої роботи. Які є думки?» «Хакер – комп'ютерний злодій», – розмірковував голос Сердюк. «Той, хто сидить удома за комп'ютером і через інтернет зламує банківські рахунки по всьому світі». «До антикваріату немає жодного відношення», – знизав плечима Мужейко. «Ну гаразд», – сам собі зауважив кубище. «Може, це його прізвисько? Кликуха така?» «Лишимо поки що так». Мобільний знову дав про себе знати. Повторно дзвонив Павлюк. «Слухай!» – захоплено кричав дактилоскопіст. «Тут доволі цікава картина складається. Чуєш мене?» «Чую, чую!» – пробуркутів Кобища. «Тут із самого початку картина така цікава, що далі вже нікуди. Так от, правив своєї той». У квартирі не знайдено жодного відбитка тих двох застрелених, лише відбитки одного з них на ножі, того, що в курці. А всі відбитки, зняті у квартирі, таке враження, що належить, словом, малій кількості людей. Троє, четверо осіб. Це, звичайно, попередній висновок. Ти ж розумієш, скільки часу потрібно, але здається, що так. Одні відбитки, напевно, належать господині помешкання, маленькі, очевидячкі, жіночі. Вони кругом, окрім однієї кімнати, другої, там, де не було трупів. Там немає, уяви собі, жодного її відбитка. Там є інші, напевно, чоловічі. Вони ж зустрічаються в окремих місцях по квартирі. Зараз ми займаємося ідентифікацією, щоб встановити, хто є хто. Наприклад, на кранах у ванні та кухні, в туалеті, на руці вхідних дверей, на півлітровій банці знайшли однакові відбитки. У кімнаті, де трупи, лише кілька відбитків на серванті. А взагалі їх мало. Схоже, їх господар мало бував у квартирі або дбав про те, щоб їх не залишати. Окрім цих двох, є ще відбитки. Намагаємося зараз встановити, скільком людям вони належать. Отака от попередня картина. Але тут ще працювати і працювати. А на решітці? – запитав Кобище. – Що на ній? На вентиляційній решітці взагалі немає відбитків. Ой, брешу, на ній відбитки пальців покійного ромазана. Очевидно, її просто сколопнули чимось таким. Поки що такі справи. «Чорт зна що?» – підсумував кобище. «Він що, не ж порив у тій другій кімнаті в той час, як двоє інших її допитували? Чого тоді там немає відбитків Наталії Косовської? Вона що, ніколи там не бувала?» «Ні, він бував у квартирі раніше. Його ж відбитки скрізь? Стоп!» «Шеф! Він жив там!» – перебив Мужейко. «Він жив там!» Він проживав у тій кімнаті, де купа його відбитків, а вона туди не заходила. Ось і все. А він, у свою чергу, не заходив до її кімнати. Шеф, картина складається. Він вичислив її після похорону і жив у неї як квартирант, переслідуючи, очевидно, свою мету. Коли вдерлися ті двоє, він міг сховатися, а потім постріляв їх, забрав місць схованки дівчину та й пішов. Ось. Ну-ну ще замислився, як у американському детективі. «А тепер будуть утікати, а ми їх ловитимемо. Потім у них виникне палке та пристрасне кохання, а потім...» «Що потім?» – не витримав Сердюк. «Потім, за законами жанру, ми повинні наколошматити купу машин і вертольотів, ганяючись за ними, а вони всіх нас постріляти». «Сплюньте, патрони!» – сказав Мужейко. Ваш гумор ще більш недоречний, аніж сердюків. Не хвилюйся, поблажливо сказав Кобище, мене в Америці, хоча раціональне зерно в твоїх припущеннях, безперечно, є.